سبحانك لا علم لنا إلا ما علم لنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اهل العقدة من لسانی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه این الله یأمرکم ان تزبه بقره قالوا اتتخذنا حضورا قال اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین دریم باب د سوره بقرې شروع دا ولې سي او پدي کې اول خطاب خاص پس د خطاب عامنا او بیا شپه خطابات هغه ذکر کول اولني خطاب کې اتنيا مدنا او دعا زابونه ذکر کل دویم خطاب شورو او پې کې مونلی چې ټولی و خبره زیکر کوي درې پلی د مشرانو د یو او سلور د موج د مشرانو یو پلیتی نقل هود چې کمی واده الله سره کړی وي غې ما دریمه قباحت او پليتي د اغي چلول په عالانو او د غواکي او دريمه پلیتی د خپل خپلوانو وجل او د مال دولت د پاره څلور د موجودوي ذکر کولې یو تحریف چې د الله په حکومتو کې به تحریف کولو او غبه د خپل ماني نه بدلول دوه منافقت درن تقلید داراو د یهودو د یهودیانو خبرو بسیتلل او سلورم مخصصین ل انفسهم بالجنه ځان جنت پورې خاص کول لومبې پلیتی د مشرانو زور سبق کې ذکر شوآ چې الله ورته یو واده کړی وه چې تاسو به د خالی بررضبانې خکار نه کوئ او دی پاغی باندې وادهه چې او, آو مونږ به د خالی برز خکار نه کوو او باې رضو کې به کوو الله د امتحان دپاره چې د خالی ربان نه وه اتوار غل پ زیارت جمعه نمیان با دیر شاد و نادر و نبا ملاویدل دریاد تا با نراختل او چی کل با دا خالی رزوا نو بلکل دا اوبو سر با گرزیدل او دا دید پارا چی اللہ رب بلزت پابندی لگولی وا چی گور زما حکم سوک منی او سو خلاف کوي لگا اسم دا سی چې رب پاغه پابندي لګولې او انسان داغه خلاف ورزي کوي او الله حرام ګرځولې اوسیزه او موږ خو ضرورت د بارخه ده داغه د يهودو هغه چت طریقې دي نو هغه اغلنبي وادماته کا او د حاضرې د اخکار شروعو صرف شکلي ولا بدل کا چه ڈب بے رض پر از کلاو کو اخفل تالاب بے دمیانو نڈک کو ما خام بے اوارخ بن کو محق و بار نشوو تے توار پر از بے اخفل ڈب اخفل کوئی کی اخفل کند ده کی میاں نیوال نو اخکارو دخالی پر از وانی خودی ولی کیفیت بدل کو نو اللہ وی ما تشادوگان جوڑ کل چه ظاہری شکل خو د انسان دے خوی بزن آورا او ما تاسو لکرو چې درره چېدژوندی او در د پس بیا غوردار شوي دي او د دنیا د مخپنا شوي دي لکه الله و نهقالل ل ما باید نه یاد داېو کم خلک چې دغه ځای کې مووجو و خله رتنله ماو اوته د تعلیم را کوو که د الله د حکم خلاب موکو نو الله به مونستو نابود کی نه ننی سب کې د اغې د مشرانو دویمه پالिती ذکر کړي چونکی اغې د غوا عبادت کولو غواله په عزت باندې قتل او دا مرض اوس په انډیا کې په هندوانو کې ده اغې په د غو عبادت کولو اولي کولو کله چې حضرت موسی عليه السلام د فرعون د ډوبېدو نه رستو الله فل ملاقات دبرو غختو او اویا کسان مشران سره د بن اسرائيل هم لاړل د سلويخ تر زده لپاره چې د سلويخ رزي کې به الله دیل نه قانون نه و شريعت نه و کتاب ور کوي موسی عليه السلام سره او یاو کسان لاړو او حضرت هارون عليه السلام قوم کې پات شو ارون و السلام ته موسی عليه السلام وی صدر قوم اصلاح کوا او صدا الله نو قانون راړم کله چې اویا گسانو مطالبه ده خدای دې لیدو گانو الله پاک بدیبان نه مرغ راوستو فو الله پاک د موسی عليه السلام دعا کړي چې الله لو شئطا لا کستاخ وخو وین په خوا به دې ملګریو اوس مخاله کوي چې موسی زمون د سرخ مشران جمعل بویدل اوال دی وجل اتہلکو بما فعل الصفاء منا ما برو خل خان دی کومکلان الله غی جندی کل خدای په سلوی خرجو کی د موسی علی السلام په قوم کې اوسړیو چنو می سامیرو سورۃ احق بیا دا غوا کې راضی هغه قوم ته وې چې د بنی اسرائیل د کپتیانو نکم سونا سره سپین مونږ غشت دا خو حرام مال دی دا راجمه کوي یو کند کی غرزو نطور خلق رولګي دل او هغه کالې راجمه کوي غرزولو سامریه غره واغست ویلیکو او داګنه یو سخی جوړ کو د سخه شکلی دی جوړ کو, کو. خلیو ولقلا او پر خدا او شابه پکې د پريشر ارنولوګولو چې دریا په غاړه بيداسي کی خود هوا او پکې نه وتا او پشاپته وته ماغه بهارم غون دیوالو ما غون دی بهول نو خلق دی وی موسی علی السلام کوه تور لته خدای لټول خدای دی دل د پاتره نعوذ بالله من ذلک نو کمزوري ایمان او خلق د سخی عبادت شروع کو او د موسی علی السلام هغه mehnat هغه بی کو او د سخی عبادت شروع کو الله ولحو کو مجتا سو غواله لکای تفسیری ابن کثیر او تفسیری مدارک او تفسیری ماوردی وې دی دې مطلب داو چې دی باندې د خپل خدای سپک شي چې کوم شي د بل چا د لاسه لاليږي هغه الٰه نشي کېده دګ د پاره ول الله وي چې تاسو یو غواړل راکئ نو دای پاګي کی چون چرآ شو روکو چې دا غوا بسنګي او څنګه بیرنګي اوس داغي طرف ته اشاره کوي قران و اس قال موسی لقومه او یاत्रे هغه واخره کله چې وي موسی علی السلام مخبل قوم ته ګور موسی علی السلام جلیل, جلیل القدر پیغمبر دی خدای یوقوم پیغمبر دی سشره دی یوقوم پیغمبر دی خصوصیت د محمد ی ربی صلی الله علیه و وسلم دی چې هغه اعلان دی یا ایوه الناس کوي ایو لاک صلیری ضرب پیغمبرانو کی واحد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے چې اغت عالم ترالې غل شوې دے انسو جن ترالې غل شوې دے د دنیا ټولو کائناتو ترالې غل شوې دے زکی یا ایه الناسوی باقی جو قران ته لټه ولقد ارسلنا نوحا الی قومه نوح م قوم د لګلو و عاد اخاهم هود عادیاو له هود السلام لګلو وإلى ثمود أخاهم صالحا يهود السامريون لم يسالها عليه السلامdelegate ولقد أرسلنا لوتا إلى قومه وإلى مدين أخاهم شعيبا كم بيغمبر اخرين وقصر بقومه لفراولي أغخل قوم دبارغل أغخل قوم خير خوا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أو د دنیا ټولو خلقو دا خصوصیت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي نو موسی علیه السلام خپل قوم ته وی ان الله یا امرکم یقینا الله حکم کوي ان تا د دې خبرې تزبه بقره تن جتا سوا لک یو غا تاسو یو غو لک اس بقره بقره تو لوي دا وجب بس یو غو لک ارغوا او مقصد با کتا دے چی دی تبتو لگی چی دا غوا الہ ندے او دی بانے دا خفل الہ سپکو گرن لیشی قالو اول دیکو موی اتتخذو ناخذو اے موسی علیہ السلام اینی سی تمونگ کو تا اللہ پاک سکار دے چی منگلو یہ قوال علاقہ ہمیں پورٹو کیکے قالا او اے موسی علیہ السلام اعوذ باللہ زپنا غواړم بالله سرا ان اكون من الجاهلين چې شمزه سر د خبرې چې شمزه د جاهلانونه یعنی مطلب دا ټو کول دا د ناپو وسړی کار دي ناپو وسړی ټو کووږي وای ما خلقو خاندول او یا ساتي کم سړی چې خلق بی ځای خاندي د د د مخنه الله نور او رنا ختمه دا کوم چې مزاحیہ اداکاران دي غن نن تاسو وګورئ د مخ چنی د الله د حبیب خبره دروژن نه نی اه حزي مزاق به نبی علی سلام کولو خداسیونه یو صابرغه د الله حبیب ز جهاد ته زما او مال اسورلی اوه پکارد اوخ پکارد نبی سلام علیکم اوس به دوه بچی باندې کینو هغه په جړا زده او غوې په دې سره کوم معاملہ او په کار دین دی او د کم دین راغې او خې بچي غني محض مزاک باندې بي السلام کوم خوش اخلاقی به کولا خدا سي نه چې ته په دروغ باندې خلک خوشال کي موسی عليه السلام مرتوي زده الله نه بناغو عالم چې زده دروغ خبره تاسو لوګم دا جهالان خبره دا قالو او الیکم ادعو لنا او غولم لرا ربک تقبل ربنا یبېل لنا ماهیا چې بیان کې مونږ ته اسده دیخوا دی غوا دا ونج د ځانې انګلټه و کنه اوس بانی غوري رہی بانی غوري چیرې د موسی علی سلام دا خبره موسی څنګه رستوکو او تاسو تمامه کې ویلو د موسی عليه السلام عمره تکلیف یو پیغمبر د مومت نه ورخه دا هغه بچي د یو مشکل نه اخلاص شو نو بول دی بوله بل جو کړه او د دی وینا د موسی عليه السلام ذکر قران کې ډیر دی الله ورته د موسی عليه السلام په خلبان چې غواله لګی اوس دای ولنه وی جبرګا غواله لګی ژړا غواله لګی سپینه غواله لګی ځوانه غواله لګی بوډای لګی خو یو غورا ولی بس دی وینا اوس به موږ له صفات کې دا غوا وسنګي ماهیا څه د صفات د دی قال موسى عليه السلام إنه يقول شان دا خبر دا الله ويه إنها بكرت دا يغوى لا فارض ولا بكر چه ندى ولا بكر او ندى زوانا بس درميانه عمر كدا يعني دا دو غاخونا بابرا دا او دا سي کرشبن لجه نبودايه او نزواندا اوانم بين ذالکا درمیان د دې پمینس کی ففعلو ما تمرون نو گیتاسو اگجیتاسو لوګوم شوه دي تاسو په دې چکر کې ولې براتی دي چې دا غوسنګ دا اوسنګ ستړي پاتې دی خو هغه د خپل عدد نه مجبور او قالو ولیکم بیا او دو اولن ربکا وس او غوارا مونږ لرا د خپل ربنا يبي لنا اعماله نوها چې مونږ د بیان کې څه ډېرنګ دي غوا د غوا سره کې دا رنگ را تاو خیا موسی عليه السلام ورته وئي قال انه يقول والموس عليه السلام بشكایه كن الله وهي انها بقره دغوادا صفراء انتقزلا لکه څنګه سايواله شي فاکو اللونها خالص دے رنگ د دې بالکل ملاوت وکی د بل رنگ نشتا څنګه د شخص والغي اقصي شرط سختي کی الله ورته یو غواله لګي د وی نه عمر راتو خیا هغه ورته نسوانا دامه بوډا ایدا درمیانو غوري وی رنگه څنګه دے الله ورته وې ته قزياله دا قبل یختبغل رنگی دا قبول انا روز بسڑا گور تسر الناظرین دا سی رنگی دے چخون ور گئی کتون کو تا ار سڑے وجی کاش دا سرو زماوی دوم رخ کولے دا قالو دیئوه ایموس علیہ السلام ادع لنا اس بیا او غوا لمن تا ربک ربنا یبین لنا ما چ بیان کی ممتاز صفات د دیوا ژړبم ګورو خو سمګه واوی ان البقره بشک دغوا تشابه علينا ګډوډ شوید په مون باندې سوګو جدال لولغړی سوګو جدال لولغړی و انا ان شاء الله لمهتدون او کشر نان کشر خوغشي د الله نمون به سلاره ومو د غ بالا لکو قاله او موثال اسلام ان هوشان د خبرې دا د یقوللو و دا الله ان بقرتون دا یو غواده لا زولون نه د جو یعنی جپنوې کې خود شوي تصير الارزا چړولي زمکا یان زمیدار خور کنه د پات شي وي ایوي دنه شي وي ولا تسکل حرسا او ندارٹی چوب کړي فصلا یان سټي غا له نه د اوته مسلماتن لا شي ته فيها مسلماتن رغه موټا دا لا شي ته فيها از داغ او اب گینشتا داغ او په دې خبر سوالونو کوي د غوا علاله کو څنګه علاله کو څنګه بهس سلوې حقاله دا سوالونو کړي کا یو ورځنا دوه ورځنا درې ورځنا 40 سال ابن کثیر وای رحمت الله حافظ ابن کثیر رحم الله چې بنی اسرائیل او د موسی علی السلام نه د غوا علالو لکی دا سوال او جواب سلوی حقاله کړي او سلوې حقاله په بیا غوا علاله کړي قالو اول لقوم الانا اس جتب الحق تارته لوکل په پورا بیان اس مڠ بو هو شو چته كم غو يا د چ مونغ نو علالک دا غوا وما كادو يفعلون او نو غختل دا کار د قریب قريب نو چ د کله دا کار د زړنا خود رد پاسه کو غي علالک هو ير و دا کار مکو هوړم نو نو بنی اسرائیل هم غو علالکا او مقصد بکی داو چې د دې د الہ بده سپکشي چې کم سړې کم سيز د چړې لاندې کې دې شي او سات یوز یغه د بلچا مشکل کوشا نشي کې دې دې توحید دا قران دا هر آیاتنا د الله وحدانیت ثابتي یو زاده الله دې الله و ان تجهر بالقولی کته وینا سرګند کې او کپټین والله په پوياله یا لمصرکم وجهركم ويا لو ما تكسبون تک چې تکم کسب گے باغې زپوي اه تکسبون چې کم کسب کوئی باغې زپوي ګم الله هغه ذات او د الله د ذات نه الیا بل سوخ دا سي نشتا چې هغه په حال باندې پوښي بل سوخ دا سي نشتا چې است راحت پورګي بل سوخ دا سي نشتا چې استا आवाज ووري نو بیا ګورای سرنا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا وَحْيِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْ قَوْمَتِي إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ يَغِنًا اللَّهُكُمْ كَيْ تَسْتَوُوا أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً فَتَأْسُوا عَلَى لَكَيْ يَهْوَى قَالُوا وَالْدِقُومَ أَتَتَّخِذُنَا حُزْوًا ای ني سي ته مونږ وري ټوكي موسی عليه السلام موږ ستاده خنداو ته مونږ وري خنداګه قالا اوه موسی عليه السلام اعوذ بالله زبنا غوړم الله سره د شيطان نا ټوكي خو عمل ده ان اقو نا من الجاهلين زبنا غوړم د الله نا سره د خبرې چې شمز د جاهلانونه نا قالوا ن وبصدي ورداوي سيده چتهغه على لکانو ادعو لنا ربك اوغلا مون لرا دربنا سوالو یو يبي لنا چ بیان کی مون لرا او ته یو مساله چ ادعو لنا مون ته غواړه عمل جندي د جندي نه سوال کول جائز دیخه لکه ستا په نسبان یو سړی دی هغه دیندار دی فرزگار دی اللهوالا دی او د شګل نه پته لګي چدازه الله نيز دې بندره نوغه توایا یاره ډیر ګناغاره ما مال دا مشکلات دي دا الله نه سوال وکا چې الله زموږ دا مشکل حل کی او جو دعاء د جندینا جندې ته بالکل جائز ده مونږ دی قائل یو خو مونږ دعاء د دینه خلاف یو دا د قران خلاف ده چې اوسړې لارشي او پټنونو خاورې په برتي او خواری دی و قبر ته ولار وې زه تا ته راغلم مطلب الله توایا دته ویلې کیږي شرک قرآېکر قرآن لاس مواکم ستاسو اواز د ناورې چاله چې ته چې ته را مد چېلو زوانانه د بغداد شای میران نامې ول له منستا پخوا چې مونږ وواړه وواړو په د ملکې شرکیا ډیرو نو چې چا به ټیکټر وواغلو چا په سګاډی و کاک دی په چکر بوزو چې د برخت نړ شي داې وا نه زمونږ زمای چې زو ورګه غونډیم چې ماشوم به کله سنتولو نو په عز به سورګو او غډیشا بابا له بهوتلو دا سیګه ما زمونږ ته نازګا دا سره خواګي د غډیشا بابا دربارو نو آل به هغه اس د اکبر نه خان کابینې څنګه تواقې داسې به تاوک نو بیا به کریم خان وابالکینولې س سنت کا ها نو کریم خان واو بیا هغه سنتولو دا غي نرستو چې غډیشا بابا باندې به ګاګر زولو دا رنګي چې آداب یو کو بشي به نه کېدل نو بدره مرز بسالور مرز بلسم مرز بیګاړو کو پیر بابا له بوزو چې بچي ولا ورکی نو پیر بابا ته ولاړل او دا پیر بابا نه بچي غوښتو ها دا کلندر بابا چې گمده دریا کوزه کې باندې کړه او علی اجویر رحم الله داتا غن بخش خزاني ورګي او داغه دربار هغه ځانونو له دمغه غټه غټه تعلیل لګی دلی او دا خپل خزانه حفاظت نشي کوله ستا حفاظت وسو کی وای راجه تاریخ د زوامه علی اجر رحمه الله سلور و ادونه کړي خو بچي یوم نو چې حاجه تروازان له بچي ولنه پیدا کولو چې خلق ته غواړي چې مې له تیرې سامنے او تیرې الله کې سامنے الله د بابا د تا دراغه له متعال الله ته وای عمل اخبل بشینو ها دیتا وضو لنا د جوندی دینه غوختل ها موږ ووک قبر ته لارشه د دوه فې دوه بارا ځان لمرګ مخه لگا چې زه د ازمکه په سريوانيم صباح زمان د کحال دې او اكم سره دې د قبر کې پروت هغه د بارا دعا وکوي الله پاک به باندې رحم وکي دامو منو خو درې مفایدا چې زه تا راغلم او سو کانی بزان مګي سو جارو بزان مګي اسوکیل بزان موږ کې زده کښې نه مونږه اواځ د بناث یو ناوله ګیره به ولټک پاکی باندې اخره لی او خلګلبا پمخونو لیاري تو کیو دا بچاسې دې د قران او د سنت موافق به شي او ادو مولا لور بوټلی خذب ولا بوزی اغه عقب ولا تفتبو کی بچاسې ولا ولری دې به مخام راځي دا خو مبارک ده اغه ولا لړلی اذا انسان نا دینی چی کم دا بغیرت بغیرت تی جوڑ کی خوزا و لبوزی و ایبادی را لو دا پختون دی او دا د پختو دا دا دا ایمان دی آوی دا زیارت دو نمون منو خو په طریقه د جنابی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر دلار د ځان دا پارا قبر مرگ را مخی لکا او دا غی ملی دا پارا الله کا اللہ کا ددنگو ناو نشی باقی دا افی کلم راکا گی اللہ پا جنت کے والا عالی مکامور کی الله سبا زمان دا حال دے زما ایمان سلامت کی دا مو آیا چس کل از ایک باقا قبر کی چخش منڈی چی غویر او کل زانگو لدی کور گئی چی زویں بر او کل او تار تاڑی نا او دو اولا نا رب یوبله نه مایا چې بیان کېمونږله راست د صفت د دیخوا قاله ان هو یقولو و السلام شان د خبری دا خبر د الله وي ان بقرهتونندای غواده لا فاریزون وله بقرون نه د بړی او نه د ځواه اوان نو به نهظکه د په میز فالو ما تومرون تاسووکي اغ چې د توکم شوی دی کالو دله نه رببه کا دی بیا ووی او غړه موږ لله د خپ ر نه یو بیلله نام مالو نوه چې بیا کې مله صې رنده دی خوا قاله ووی مساالله سلام ان نه هو ی قوو الله وي۔ انها بَقَرَةٌ دَا يَوْغَادَ سَفْرَاءُ تَقَزِعَا فَاقِهُ اللَّوْنُهَا خَالِصْتِ رَنْدَ فِي تَسُرُّ النَّازِرِينَ خوان ورکای کتن کو تا دمر مزیدار دا قَالُوا او اَلْدِي اُدْعُ لَنَا اُغْوَالَ مُنْلَرَا رَبَّكَ دَرَبْنَا يُبَيِّن لَنَا چِ بَيَانْكِ مُنْلَرَا ما هي صد صفت ده ده غواه إن البقرة شابا علينا يجنان ده غواه پا مونگا ده وڈشوه ده وإننا الله أو مونگا کا شرط الله پاك مشيد ده الله شو لمهتدون نو بسم لارب شو ده كار بوكوم اما وسرین لیگ که ان شاء الله نه دا کو سلويخ کار دی کېدی ته ټول دنیا پرمدا کار جاری خو ان شاء نو الله ولګ توفيق ور کو سلويخ کاره بس قال او وی موسی عليه السلام انه شاندار وي یقول واذا الله پاک انها بقره دا یو غادا لا ذلول ندجوتی تسير الارض تش اولزمکا ای ویندا کړی ولا تسکل حرصا او ندا اردی چې فصلی او بکڑی تس کل حرس او بکول فصل نو ارد مسلمتن روغ موٹ دا سالم دا لاشئت فیها نشت دے حصعیب و نقصان پتی کی قالو اویل دیکون الانا اس جئت بالحق رات للدیو کلپ بھورا بیان فذبه ها نو حلاله کدا غوا وما كادو يفعلون او نودي دا کار د زنه کوونکی وما او قریب نه وجدي کړه ودی کار لا مگر د مجبورای نو کو یعنی په هغه وخت سره منځو کې خاصان د اخلاص کیګه نه دا د بن اسرائیل وغادت دی الله د مونږ د دینه اخلاص کی واخر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد اللهم <سؤال> اوفقنا لما تحبو و ترزو اللهم <سؤال> اوفقنا لما تحبو و ترزو اللهم <سؤال> اینی لعذكرك و شکرك و اسنی و آتك ربناتنا في الدنیا حسن في الاخرات حسن و كن عذاب النار سلی